פרק ט"ז. ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו, ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויאמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. וקראת לישי בזבח, ואנוכי אודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. ויעש שמואל את אשר דיבר אדוני, ויבוא בית ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמר שלום בואך. ויאמר שלום, לזבוח לאדוני באתי, התקדשו, ובאתם איתי בזבח. ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. ויהי בבואם, וירא את אליעיו, ויאמר, אך נגד אדוני משיחו.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 ויעבר ישי שמה, ויאמר, גם בזה לא בחר אדוני. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר אדוני באלה. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים, ויאמר, עוד שער הקטן, והנה רועה בצאן. ויאמר שמואל אל ישי, שילחה וכחנו, כי לא נסוב עד בואו פה. וישלח ויביאהו והוא אדמוני, עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר אדוני, קום משחהו, כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשח אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקום שמואל וילך הרמתה. ורוח אדוני שרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת אדוני. ויאמרו עבדי שאול אליו הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך יאמר נא אדוננו עבדיך לפניך יבקשו איש יודע מנגן בכינור והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה וניגן בידו וטוב לך. ויאמר שאול אל עבדיו ראו נא לי איש מיטיב לנגן ואביא אותם אליי. ויען אחד מהנערים ויאמר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 ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וגידי עזים אחד וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויהאהבהו מאוד ויהי לו נושא כלים. וישלח שאול אל ישי לאמור יעמוד נא דוד לפני כי מצה חן בעיני. והיה